Я вмію, але мені не до цих забав. У мене справ вистачає по горло. Е, е, у великого корабля і велике плавання. Я ж тобі ще тоді казала, що далеко підеш. Бачу твою роботу, бачу. По всьому світові носить тебе, від Балтійського моря до японського. «Від білого до чорного роботи хватає», – скромно мовила Олена. «Буде ще більше», – багатозначно мовила стара. «То лише початок», – помовчала. «То розповідає, що там у тебе». Олена розказала. «Такого ще не було». «Збігає тиждень, а вона не дається». Олена розгублено подивилася на бабу Вівдю. «Ти все зробила, як я вчила? Мольфа? Закляття? Нічого не порушила?» Олена ствердно кивнула головою. Стара мовкла. Сиділа в такій позі, неначе провалилася у сон. Вийшла з нього знесилена, але збуджена і промовила. У неї могутня охорона. Але є ворота, через які можна пройти. Я щойно про них дізналася. Вона не очистилася від гріха, не висповідала його і не причастилася. Хотіла ж убити в утробі дитя і не покаялася за те. Це і є ворота. ось тут стара показала на місцину колокомена. Олена довго стояла, відчуваючи себе широкою брамою, у яку легко і безборонно заходить хтось небачений, таємничий. А потім так само стояла і на засніженому подвір'ї, і відчувала себе шумною трасою. Скільки сягало око... Темніли ліси, напівдрімала, вимерзла біля берегів Прип'ять. Світлом і радістю світилося молоде місто, не відаючи, що воно – вродливе, мертвонароджене дитя, якому судився найкоротший вік. Воно – далекий родич Содому та гомори. Олена затримала погляд на трубах. Колись в дитинстві вони пасли там худобу. Любила сидіти на вершечку тієї могили, з якої нині виросли ті труби. Любила там подовгу блукати, гуляти. Там було їй добре. Стара стала поруч і теж задивилася на труби, Молоде біле місто понад Прип'яттю. Лише тут, як ніде інде, почувала могутню силу. У цій місцині, де колись стояло величезне капеще, а нині височіли труби, де колись цур і пек робили жертвопринесення богам, в глибоких лабіринтах знову продукується смерть. Під цими трубами новітнього капища, в схованих лабіринтах, оселився сам володар пекла. Вона його відчувала, відчувала його все пожираюче дихання. Тут буде вічне капище, почула стара. Жертвопринесення в безліч разів перевищать ті, що були тут тисячу літ тому назад. Втрачене повернеться сторицею. Тим жертвам не буде ліку. Стара блиснула помолоділими враз очима і подивилася на Олену. Вона дослівно прочитала те, що прозвучало в старій, і усміхнулася. Також відчула приплив сил. Вони вливалися в неї, як в улоговину талі води. Часто навідується сюди, підзаряджається силою, закликаною ще її предками. Особливо тоді, коли одержує надто важливе завдання – Нею дорожать. Її зброя стріляє на відстані, Попадає в ціль, Не лишає слідів і крові, Бо вона дарована їй За якісь надто визначні подвиги предків. Її обрали і вручили великий таємничий дар Робити з людьми все, що їй заманеться. Робити їх безвільними, слабкими, хворими, нещасними п'яницями. Вона мала владу над гріховним родом, незахищеним бронею віри. «Тепер ти, красуне, не вирвешся із моїх рук!» Олена зухвало блиснула очицями і подивилася на свій невеличкий кістлявий кулачок. Пішла до машини легким впевненим кроком. Короткий зимовий день поволі збігав. Марія скінчила прибирання, помила руки, переодяглася і пішла до метро. Знову цей голос товбав її, як дята у кору дерева, і настирливо повторяв «Виходь заміж за Володимира! Виходь заміж! Виходь! Не знала, куди тікати від нього і як захищатися. Він нас її скрізь. Коли йшла на роботу, коли підмітала, мила підлогу, чула посеред ночі, чула вранці, вдень. Він монотонно повторював те, чого не хотіла чути, і що по-справжньому кидало її в жах. «Що зі мною?» – запитувала розгублено. «Чого ця думка гвалтує мене?» Той голос мав над нею незбориму владу, і вона все частіше починала думати про Володимира. Думала без відрази й ненависті, як колись. Пригадувала його слова, усмішку, вираз очей. «Та що це таке? Навіщо мені цей бридкий негідник?» не знаходила відповіді на своє просте запитання. Лише десь там, в глибині душі, пробивалося чисте, як джерельце. «А як же Василь? Невже ж ти його забула?» Він мов би став ховатися однеї за товщу туману, Ховалися його очі, руки, слова. Володимир усе переслідував її. Зустрічав щодня після роботи коло будинку. Поволі стала звикати до того стовбичення. Марія побачила його спину в шкіряній курці і хотіла проскочити в під'їзд так, щоб він не помітив, але Заброда, як молодий рись, підскочив до Марії і перегородив їй дорогу. Лагідно взяв руку і підніс до губ. Ці руки не повинні робити те, що вони роблять. Вони створені для іншого. Він закохано дивився на Марію, і вона вперше відчула, що це її не дратує, а навпаки, було приємно і щемно. Зникло бажання давати ляпаси і говорити різкі слова. Самі здавалося, що вона лише зовні схожа на ту колишню Марію, горду, неприступну, а внутрішньо вона інша, зовсім не та, що була. Не знаходила пояснення такій переміні. Володимир теж помітив її і діяв послідовно та впевнено. Він взяв її побід руку і повів хідником. Голос його тік рівно, лагідно, як і тоді, коли він прийшов до неї в студентську кімнату з двома келихами шампанського. Не треба втікати від долі. Так, я наробив дурниць. Але в мене є виправдання. Чого не наробить закоханий? Між нами є дитина, вона єднає нас. Я не хочу, щоб вона страждала. Не дозволю. Він зупинився, ніжно торкнувся пальцем її рожевої від холоду щоки, і прошепотів гаряче на вухо. Яка ти гарна! Я люблю тебе, дуже люблю. Від нього плив на Марію якийсь любовний чад. Володимир покушував хти у повну губу і ледь стримувався, щоб не припасти до Марійний губ. Поводився як досвідчений і послідовний приборкувач або снайпер, котрий не міг дозволити собі жодного помилкового. Руху. Ти не змерзла? Він стиснув її холодні пальці і став зігрівати диханням. Від одної думки, що ти цими гарними пальчиками миєш підлогу і підмітаєш ті, вибач, запльовані коридори, я просто місця собі не знаходжу. Він торкнувся щокою Марійного плеча і спішно відхилився. Марія мовчала. Хтось, мовби би, зв'язав її руки, ноги, відібрав здатність говорити. Десь в глибині її яства з'явилося кволе бажання сказати йому «Щось різке і піти геть!» Але хтось сильний і владний тримав її поруч Володимира, і не дозволяв вимовити жодного слова. Як ти себе почуваєш? Він заглянув у очі і зігнав до перенісся гості брови. Тобі не можна піднімати важкого і перевтомлюватися. Треба добре харчуватися, відпочивати. Ти повинна думати про дитя. І знову в Марійній душі здійнялася якась стрімка хвиля. Вона хотіла обірвати ту солодку патоку, як робила це колись, але хтось знову наказав Владно не треба, мовчи. Він любить тебе. Пішли, тобі треба відпочити. Володимир провів Марію до дверей. Подивився на неї довгим прощальним поглядом, поцілував руку, почекав, поки вона зайде до квартири. Марія роздяглася, роззулася. Тої ж миті роздався телефонний дзвінок, Почула голос власниці квартири і миттєво відчула тривогу. Обстоятельства сложились так, Что ты должна за три дня освободить квартиру, сказала та сухо. Але ж зима, за три дні я можу не знайти. Марія розгублено дивилася на стіну, чомусь бачила на ній переможне обличчя заброди. "Мене это не интересует. Ты меня поняла? Слухавці пролунали короткі гудки. Довго стояла посеред коридору, а потім сиділа на дивані і дивилася в темний квадрат вікна. Відчуття було таке, що їй закинули на шию зашморг і поволі стягують його. Вранці господиня знову зателефонувала і нагадала їй про своє рішення – Обіцяла викликати міліцію, коли вона не звільнить квартиру за два дні. Володимир зустрів Марію після роботи з букетом троянд. «Я б хотів, щоб ці квіти стали нашими весільними». Він знову дивився на Марію закохано і ніжно. «Виходь за мене заміж». Я вперше в житті вимовляю ці слова».